Capitolul 24. Sinteza hinduistă. Mahabharata și Bhagavad Gita, 191. Lupta de 18 zile. Cu cele 90 de mii de versuri ale ei, Mahabharata este cea mai lungă epopee din literatura universală. Așa cum le a fost transmis textul, comportă remanieri și interpolări numeroase, acesta din urmă mai cu în porțiunile enciclopedice, gândurile 12 și 13. Ar fi zadarnic totuși să credem că s-ar putea reconstitui forma primă a poemului. În ce privește data textului, noțiunea e lipsită de sens pentru epopee. Se presupune că poemul epic era deja încheiat între secolele 7 și 6 înaintea erei noastre și a luat forma sa actuală între secolele 4 înaintea erei noastre și secolul 4 era noastră. Tema principală este conflictul între două seminții de baratini, descendenții lui Kuru, cei 100 de Kaurava, și cei lui Pandu, cei cinci Pandava. baradin se scrie B-H-A-R-A-T-I-Z-I. -A -A -I -I. cel mai mare dintre Kaurava, fiul regelui orb Dirtaraștra, este devorat de o mânie demonică împotriva verilor săi. În fond, el este încarnarea demonului Kali, adică demonul celei mai malefice vârste a lumii. Dirtaraștra se scrie d h r t a r a S t r a Cali se scrie K A L I cei cinci pandava anume Yudhisthira, Arjuna, Bima, Nakula și Sahadeva, sunt fii lui Pandu, fratele mai mic al lui Dirtaraștra. De fapt ei sunt fiii zeilor, zeilor Dharma, Indra și ai celor doi Ashvin. Vom putea aprecia mai târziu semnificația acestei rudenii divine. La moartea lui Pandu, dârtaraștra devine rege, așteptând ca iudiștira să atingă vârsta la care să-și poată asuma puterea. Dar duriodana nu se resemnează. Printre cursele pe care le întinde verilor, săi, cea mai primejdioasă este încendierea unei case de rășină, în care ei convinsese să locuiască. Pandavii scapă într-un tunel subteran și, împreună cu mama lor, se refugiază pe ascuns în pădure. Au loc numeroase întâmplări. Deghizat în Brahman, Arjuna reușește să dobândească mâna prințesei Draupadi, o întruparea a zeiței Sârii, și o duce la hăstria lor din pădure. neatărindu pe Draupadi și crezând că Arjuna aduce numai hrana adunată din gerșit, mama lor strigă, Bucurați-vă toți de ea! Și așa tânăra fecioară ajunge soția comună a celor cinci frați. Aflând că pandavii nu au pierit în incendiu, Dirtaraștra, regele Orb, hotărăște să le lase moștenire jumătate din regat. Ei își clădesc o capitală, Indra Pasta, în care vine și vărul lor, Krishna, șeful clanului Iadavilor. Turiodana îl provoacă pe Iudiștira la o partidă de zaruri. Un zar fiind măsluit, Iudiștira își pierde dreptat bunurile, regatul, frații, soția. Regele anulează jocul și restituie pandavilor avutul și bunurile. Dar scurtă vreme după aceea, el autorizează o a doua partidă de zaruri. Se stabilește că în și vor trăi 12 ani în pădure și al 13-lea în anonimat. Iutiștira joacă, pierde din nou și se exilează împreună cu frații săi și cu Draupadi. Pentru al treilea, Vana Parvan, Carta pădurii, cu cele 17.500 de disticuri ale sale, este cel mai lung precum și cel mai bogat în epiciade de literare. Sihastrii povestesc pandavilor legendele dramatice ale lui Nala și Damayanti, Savitri, Rama și Sita. Cântul următor evocă întâmplările anului al 13 lea în care ectilații reușesc să trăiască fără să fie recunoscuți. În cântul al V-lea, Cartea Pregătirilor, războiul pare inevitabil. Pandavii îl trimit pe Krishna ca sol. Ei cer să li se restituie regatul sau cel puțin cinci orașe, dar duriodana refuză. Armate uriașe se strâng și dintr-o parte și din cealaltă și războiul izbucnește. Cândul al șaselea cuprinde cel mai celebru episod al epopei, e, Bagavat Gita, despre care vom vorbi mai departe. În cânturile următoare sunt narate pe momentele deosebite ale acestei bătălii, care se poartă cu furie de ambele părți din de 18 zile. Pământul e presărat cu morți și răniți, că bătăniile fiilor lui Guru cad unii după alții, dar Iodana fiind cei din urmă. Scapă doar trei caurava, printre care Ashvataman, în care începuse să sălășluiască zăul Shiva. Cu o hoardă de demon făuriți de Shiva, Ashvataman intre noaptea în tabăra bandavilor, dormit și îi ucide pe toți, cu excepția celor cinci frați care lipseau. Dobărât de durerea atâtor ucidări, iudiștirea vrea să renunțe la tron și să ducă o viață de eremit, dar frații lui, ajutați de Krishna și de mai mulți înțelepți, reușesc să-l facă să revină asupra deciziei sale și celebrează în mod somtos sacrificiul calului. ameda. După ce colaborase vreme de 15 ani cu nepotul său, dârtaraștra se retrage împreună cu câțiva însocitori în pădure. La puțină vreme după aceasta își găsesc o moarte într-un incendiu provocat de propriile lor focuri sacre. La 36 de ani, după Marea bătălie, Krișna și poporul său pierd în tip straniu. Ei se dobară unii pe alții cu trestii preschimbate prin varajă în gheoage. Capitala se prăbușește și dispare în valurile oceanului. Simțind că îmbătrânește, iudiștirea cedează puterea strănepotului său, Parikshit, care s-a născut în mort și a fost înviat de Krișna și împreună cu frații săi, Draupadi și un câine se îndreaptă spre Himalaya. Unul după altul tovară și să-i pierd pe drum. Numai Iudiștira și câinele, care este în realitate tatăl său, Darma, rezistă până la capăt. Epopeea se termină cu descrierea unei scurte coborâri a lui Iudiștira în infern, urmată de urcarea sa la cer.